middag en almal wat ingeskakel is in uh, van 'n iyskoue vleisby. Dit is koud hier so maar ek moet hom sê. Uh, Kimberley as het 11 grade daar is, dan is in in is 11 grade hier. hierdie 11 grade voel baie beter as Kimberley se 11 grade. Maar in elk geval ek sit hier in die kafee se kantoortjie en uitsaai, dis die enigste plek met ordentlike syne hierso. So Uh, met een wifi syne, so uh, ek hoop jylle oor my en ek hoop het gaan goed. Ek gaan die tyd mors, die kom ons net omdat ek hier sit, in hierdie, gaan ek nou vir jylle uh, Likie speel en die Likie is van Elisabeth Maria Magdalene van Seil, geboore in Den Haag in Nederland, hulle verhuis na Zuid-Afrika waar sy naam maak as uh, Sangeres met die naam Karike Kessenkamp. In 1967 verskyn sy in die rolprint die professor in die prikkelpot uh, met die liekie Timothy van die Fort Jackson en Jail. Maar vandag sing sy vir julle die liekie wat beskryf waar ek sit op die oomlik. En ek sit, klein strandkafeekie by die hawe. Ek sit hier feitlik op die strand. Hier recht door in een uh, ander kant mosselbaai. Kom ons luister, hier kom Karika Keesenkramp met daar die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 volkom berst toe oor die strand, die vier toren een kant, by Simonstad begin oog knip, tot by Gordensbaai. Daar in die klein strandkafiekie, by die haven. daar waar die wind sacht is, op my wand, strandcafékie by die ha daar het ek jou strand vandag weer gesien die visserboot sy aan sy en gereig met die rook van die see om die boeg en ver die baai flikkerligies van die waar die vans van een glaad rugbroek. Toeriste en verliefde parkies, het plek, plek gesels met toltoon in die sand. Die mis oor die seesak oor straat en huisies van verzoek tot ver oor valsbouw. Daar in die klein strandkafiekie by die haven. Daar waar die wil op my hand soem. Daar in die klein strand by die haven. Daar het ek jou skrans van dag weer geseen. Daar in die klein strandkafiekie by die haven. War die Verse dies brui in, wo play van so nie. Dar in die klein strand van hegie by die hor. War dit jou strand van weer vir he in die klei strand van hegie, lady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 Heer gesê Onze eie Karika Keesenkamp Klein strandtjie Of strand strandkafiekie By die have En uh, ja, prachtig liekie Ek het net nou toekie ingestap het Het ek so rikkie hier met die café eienaar gesels En, en uh, man Hy het nou vir my soveel interessante achtergrond uh, gegee. Ek het sommer terwijl ons so sit in gesels, het ek uh, die record uh, gedrukt so dat ek uh, hierdie gesprek kan opneem. Want rarig, die inlichting wat hier uh, aan my oorgedra is oor die plek vleesbaai, is uh, buiten, uh, I mean vir uh, uh, uh, uh, al die jaren wat ek hier kom het ek al baie gehoor van die plek en ek het baie oor, sy, uh, oor die plek sy achtergrond geleer al en uh, maar nog nie van die kant wat hy dit nou beskryf het vir my vandag nie ek sal kyk uh, dit was uh, met uh, Jakko geweest uh, of nee ja dit was Jakko geweest. ek sal net nou sy broer Dani, uh, Jakko is nou van diens af, uh, Dani het nou oorgeneem ek sal net nou vir Dani inroep en dan somme net so vluchtig ook met hom gesels oor die achtergrond van waar vleesbaai vandaan kom en die soort ding. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een groep en hulle sing oor Put On Your White Sombrero as een liedje dier die sweetse popgroep Abba wat tydens sessies uh, die groepse 1980 soep album Super Trooper, opgeneem is alhoewel dit in september 1980 op Pauler Studios opgeneem is, het die liekie tot die finale wat nie tot die finale snitlijs van die album gemaakt nie so uit die hele paar jaar daarop die rakke gele, en toe nou een of ander tyd, toe doggele ok, ons sal hom nou maar uithaal en om uh, um, uh, bemaak en uh, tot in 1994 ja, het hy op die rak gele ene uh, toe vir Rachis het die Likie, Puranjo White Sombrero, een groot treffer geraak. So ek gaan nou laat Abba dit vir julle sing en dan direct daarna gaan ons luister na Haste uh, Manana ook van Abba. Lekker luister! Pasta manjana van ABBA en dan net voor om Puranjo White Sombrero by my kry hy 10.19 en so as hulle my gevraad kon hy al lang kalle hiet gewees het nog voordat hulle om net op die raakkelle het leed ons beweeg nou aan a supergroep, julle allemaal weet van wie ek praat, dit is die Beatles, Engelse rockgroep wat in 1960 in Liverpool gevorm is met lere John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Nou, hulle word beskouw as die voorste en meest invloedrijke muziekgroep in die geschiedenis. Hulle doen vandag vir ons die een wat een baie groot treffer vir hulle was en kom ons luister na die Beatles, hulle sê, let it be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 soos ons hulle onthou, en dit was in 1964, nee, nee, het was voor dit, wat daar die specifieke liekie uitgekom het, en hy is geskryf dier, uh, uh, John Lennon. Oké, okay, ons stap aan, ons laat nie op ons wacht nie, en Joyce Swerthly, daar van Amerika, ek sien, jy is ingeskakel, en jy luister saam, en uh, ja, dankie daarvoor, en ek hoop jy geniet wat jy hoor, en laat jy, Die syne goed, deerkom na by jou. Uh, kan jy geloen, he? ek sit hier op een klein strandje hier in Suid-Afrika en jy sit door in Amerika en ek kan met jou gesels. Is dit nie technologie? Is wonderlijke ding. En dan Hanley en André uh, van Royen, daarvan Kempten Park. Baie dank jylle, jylle ingeskakel is. Ek uh, uh, hoor niks van jou nie, so ek neem aan dat daar nie probleeme met die uitsending is daar in jylle kant nie. So, uh, dank jylle jy lang geskakel is en dank dat die my, my watchdog is. Jy, <laughs> kyk uit vir my, as daar fout gaan sal weet, ek weet, jy my laat weet. Ok, nou, ons kom nou by een ou a, dit is een Virginia Lee's stiefsje, ney? Uh, Clive Bruce, hy maak sy eerste opnames as achtergrondsanger in die 1960s, later bemeester hy verscheidenheid instrumenten en in 1971 bereik hy die nummer 1 posiesie op LM Radio sy uh, trefvisparade, as ook die elfte plek in, op die uh, top 20 en uh, met die lekkie Sally Sunshine nou hoekom sal ons dan nie na hom luister nie? Kom ons luister, hier kom Clive Bruce, Sally Sunshine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 Klaas Broes en Sally Sunshine Ja, ons allemaal ken so Sally Sunshine mysien he. die een wat uh, ma moet wees vir haar klein boeties en haar klein of die, die huishouding uh, wat die ma al oorlede is en die pa werk heel en sy moet vroeger die school uit en om na die familie te kyk en uh, ja uh, ek het twee of drie seke Sally Sunshines wat ek ken wat ek van weet en ek haal my hoed af vir die meisies. OK, nou gaan ons na die Griek Artemis Demis Venturus Rusos hy is gebore 15 juni 1946 tot 25 januari 2015 wat hy oorlede is. Hy was een Griekse sanger, wat een internationale bekroende loob aan gehad het, as een solopname kunstenaar, as vokale solis, bevat hy sy repertoire, liekies soos Goodbye my love, goodbye, uh, Souvenirs to souvenirs en Forever and Never en dit is die een wat hy vandag vir ons gaan doen. Ek weet hy het in Israel geblei Uh, en uh, ja, hy het altyd, ek kan nie onthou wat noem hulle die rok wat die Grieke dra nie, maar hy het was altyd in so rok so, en hy, uh, uh, wel, uh, ek sal nou nie weet nie, maar hulle sê hy was nogal uh, uh, vir die meisies was hy nogal uh, heet gewees uh, Demis Roussos, met sy lyf en als Ok, ons luister na, forever and ever Demis Roussos z uh -huh. demies roesos forever and ever, het hy vir ons gesing die Griekse idol, soos hy om genoem het en uh, ja, ek sien uh, Louisa Heinzmeier ek sien jy is ook ingeskakeld af, van uh, Kroonstad af en uh, soos ek net ook sê, Joy van Amerika uh, die Dorpiese Prize uh, ek uh, hoop jylle genie die program en ek hoop jylle uh, uh, like wat jylle hoor Oké okay, ek het hier, ek het net nou, het ek hier gesit met die, wel, uh, eienaar, of een van die eienaars van hierdie kaffeekie waar ek hylle syne vandag gebruik en uh, op hierdie dorpje zet om ten in die enigste plek waar hy syne is maar in elk geval uh, ek het net in die ou sitte en gesel en weet ek het nogal baie interessante goed by hom gehoor, ek het uh, hom opgeneem en ek in een of ander tyd, gaan ek een program maak van uh, die achtergrond van uh, vlees by hom waar hy vandaan kom en sovoorts maar dit was met Jakko wat ek gesels het, ek het nou verdaan hier en dit is Jakko's bro Uh, Mede-eienaar van die plekkie en uh, ja uh, goeiemargen uh, welkom by ons program vandag, uh, Dani Dankie uh, Sê my, hoe lang bly jy nou al in Vleesbaai self? Um, werkend in Vleesbaai is ek nou al van af, 2001 2001 uh, 2001, jou familie hierso? Dit is al langer terug, maar ons het een strandhuis op Vreesbaai wat um, van my maarse kant van die familie afkom en ek het op my hele leven lang die um, vakantie gegaan tot en net door hm, is die eent toe het hier begin werk. jy een hengelaar? <coughs> vang jy vis? Nee, nee, ek vang ongelukkig die vis. Denk. Is het omdat jy jammer is vir die visse of is het? Nee, <laughs> ek, ek, ek, ek, ek, ek rijd branderplankerij as my is het? Okay, en dit mag jy ook nie op hierdie strandjie nou doen nie, ek sien hulle die uh, verander daar, so, alle jare wat ek nog hier kom, het ek daar op die middel strand, het ek uh, my leine ingegooi, en ek het vis gevang, soos ek lisses, en ek het, en nou sien ek daar sy bord op, geen hengel nie, geen uh, branderplank nie, maar, uh, ek dink hulle bedoel dit vir as het um, December is, en baie persig seker hier is, want die rest van die uh, jaren sies so hoe my mens op die straat hier kan maak, ja, dit is wat my, my Jesse, ek, ek, ek, ek, ek was so omgekrap, ek het gevoel, ek wil huis toe gaan. Dit <laughs> <laughs> is my favorite plekkie die vir vis vang in. Nee, nee, uh, ek sê, mense gooi nog, anyway, daar die woord staan, maar nee, daar is. Ja, net en yeah, so. uh, net, net ook iemand, en vat my aan, en vat ek hom ook aan. <laughs> want, ek meen, daar niemand wat zwem nie. Die water is te neem koud. Jesse, hierdie kou, is het uh, gewoonlik hierdie tyd van die jaar, of is het uh, besonder vandag? O, uh, het is maar gewoonlik hierdie tyd van die jaren en kom die kouwe in, maar ek sal sê vreesbaai, of Moselbaai area het baie goeie winters as, as dit die vir die fronte is en goeie. Is jy getrouwd of bly jy alleen? Nie, ek is alleenloper en was nog nie getrouwd. Jy well, is, is nie loslopende meisjes hier. Nie, nie, in, nie. <laughs> jy moet ingaan Moselbaai toe, yes. as jy iets wil, talent wil sien. <laughs> <laughs> Oké okay, um, kom ons luister ees gau voordat ons verder gesels na hierdie volgende groepie is ook een van my gunstelinge BZN suksesvolle Nederlandse popgroep wat vanaf 1966 tot 2007 treffers gehad het BZN is meestal in Engels en Frans opgeneem maar het ook sukses met materiaal in Nederlands en Duits gehad nou ons luister na hulle en die liekie wat hulle vir ons bring is, Wolsey Maria, 1986 When that old Cupid's terror comes straight to your heart And you can't sleep at night cause we're living apart You ain't sure about her Don't know what to do Well, don't be afraid cause there'll be someone new If you don't have much money, it makes you feel blue Then you are a poor gambler with nothing to do That big wheel of fortune has no plans for you oh, Well, don't be afraid, cause we all do love you well, Let's come together Oh was BZN band zonder naam as hulle bekend as en ja, ek hou baie van hulle muziek en die ene was van 1986 gewees, lang terug, en uh, ja um, okay, ek het die saam met my het ek vir uh, Dani, en, wat is julle van? Maree, Dani Maree ek het net met sy broer Jaku Maree geseld, nou Dani het in, sover ver muziek aangaan in wat er era, of wat er type muziek, uh, het jy meer groot geword of hou jy die meeste van om te luister? Ek sal sê, dit is die um, laat 60s en 70s, het is, myn ek my alle eras dier, maar my ginsling bands kom uit die laat 60s. Hm. Uh, enige uh, uh, groep specifiek? Is my soos die Pink Floyd, uh, die Beatles, um, Rolling Stones, ja, Wou, oh, okay. nee, ja. uh, Maar jy is nog 'n bietjie in... jonkom van daai mense te hou. So, is seker met jou invloed van jou ouers. Dit moet jou my ouer broers wees en goed wat jy musiek geluister uh, Is jy Laat Lamietjie? Ek is jy Laat Lamietjie. Dis altyd die lekkerste. Jy word die meeste bederf Laat Lamietjie. En eh uh, sê my uh, jy sê jy is nie getrouwd nie? Uh, en uh, jou broer ook nie die broer wat die bly hey, die ander waar bly hulle, is hulle amal hier in vlees bly of? nie, nie, nie, my um, die volgende broer in die lijn bly in Engeland en, nie, en Alexander bly in Kaapstad en my sister Annelies is net so buiten Lady Smit o, so, dit is nie as nabij nie? Lady Smit nie nabij ja, dit is nie so verig vanaf Lady Smit? deres met die sinklus dorp. O, wat dink ek dan In Natalsel by die O, is daar nog 'n ladies met daar ook? Okay. <laughs> sien, ek ken nie dit nie. O, okay. Ja. Ehm um, okay. ek sê vir jou baie dankie dat jy met ons kom gesels het en dankie dat ons jou kafee kan gebruik, jou kantoor en jou wifi kan gebruik hierso eh uh, soos ek sê daar onder waar ek is, ek is op die strand daar so uh, is daar nie veel sein uh, ek gaan sondag my sondagprogramme wat ek gaan uitsaai gaan ek van daar af uitsaai uh, my bierman daar so oom Anton en uh, hy sê sy kinderse daar wifi ingesit ek hoop maar het werk ek sê vir jou baie dankie baie dankie, groot besier ok, lekker dag vir jou verder ons kom nou by Blondie, onthou jylle die groep Blondie, uh, een van die liedjies is Call Me van die Amerikaanse nieuwe golfgroep Blondie en die thema uh, die lied vir die uh, rolprent Gilo uh, van 1980, geproduceer en medegeskryf dier die Italiaanse muziek Giorgio Marauder, hy het vir baie rolprente het hy uh, liekies geskryf, hierdie Gio Gio uh, Marauder, vrygestel in die VSA, uh, vroeg in die 1980s, as een solo, en uh, dit was uh, Call Me, en dan weet ek, ander groep hierdie uh, meisies, uh, wat is hulle, Tommy Kitten, he, hulle het een ander ene, wat ook dier Blondie gesing word, het hulle ook gesing, en uh, die ander liekie is uh, the tide is high, nou kom ons luister na blondie, ons luister die eerste jyne wat ons uh, luister is heart of glass en dan die tweede jyne, the tide is high, hier kom my hulle sê die tide is high, dan beter ek gaan vis van, yes like ek wil nie uitmis op die, die hoge tuin, uh, hulle het gister wie, hulle werkt dit so uit, met hierdie uh, informatie wat hulle gee oor die getuie en die watertemperature en al die, hulle het gister precies um, wat het hulle gesê uh, 15 39, nou hulle het om so afgerond Toen sê hulle, dit is jou beste engeltijd, 1539, dit was gister gewees. Nou vandag is ek nou nie seker wanneer nie, ek weet, die hoogwater was na by die tijd gewees, ek hoop die hoogwater, die tijd is high, soos hulle nou net gesing het, uh, is een bykie later, laat ek, zodra ek hier klaar uitgesaai het, gaan ek natuurlijk my visstokkie swat en ek gaan op die, strand staan, ek is bang nou vir die rotse, ek het in die verlede, het ek al die jare, het ek van die rotse afgevang en ek het groot goed die uitgebring op hierdie eindste vleesbaai maar uh, ek het nou nie meer die guts nie ne ok, mense moet maar aanvaar, een of ander tyd uh, jy moet afskaal uh, maar ek, ek, ek sien ek kan daarom nog van die strand af uh, die lijn achter die braners in Oké, okay, ons stap aan. Ons luister vervolgends of na die volgende is Alanus Nydien in Morrset is een Canadeese Amerikaanse zangeres, lekkie skryfster, platemaatskapie eienaar en actrice. Morissette is bekend vir haar e e emotionele mezzo-sopran stem en begin haar loopbaan in Canada in die vroege negentiger jare met twee mildelik suksesvolle danspop albums. Later, as een deel van die opname word is, is het sy na Home Bee, Hills Los Angeles verhuis en in 1995 die Jagged Little Pull vrygestel. Nou, meer rock georiënteerde album wat uh, meer as 33 miljoen exemplare wereldwijd verkoop het en uh, ja, ons gaan nou na haar luister en die likkie wat sy vir ons gaan sing is Thank You. Uh, ja, nou, ek wou net genoem het ook, die vorige likkie van The Tide Is High is typisch typisch uh, reggae-style, ne? Julle het seker achtergekom. Ons luister na Alanis Morissette en die lekkie is thank you. Jo, sy het baie om voordankbaar te wees as jy luister op die lys wat sy op afgaan. Thank you for this, thank you for that. Kom ons luister. morriset, thank you sê sy. Ok, ons gaan nog eniekie luister voordat ons dan kom by die funny spot uh, Joy daar in Amerika, sy sit altyd in wacht vir die funny spot en ons het vandag weer vir Wacket Simpson met ukule wat ukule lenie, uh, town council confusion uh, leid maar af wat julle wil daarvan, uh, dit is een Ja, ons sal nou by omkom, ons gaan net eerst na Anja luister, en jylle weet amal Anja, dis die meisie wat ook op Facebook raak geluister het, en haar geënterweeuw het en sê daar wien volgeka en uh, ja, sy het een stijl van haar eiwe, en sy sim prachtig, en uh, ons gaan na haar luister, was sy, uh, jy weet uh, kijk die Melua Seliki 9 uh, million bicycles Anja, doen om, en ek gaan nou nie my uh, opinie uitspreek nie, maar ek, ek is damn close aan beter as die oorspronglik. Kom ons luister na Anja, sy sy 9 miljoen bicycles van Katie Melua. En jy het is Anja, Anja, die is ons van 9 million op licht vir julle nie, ek sê jou, sy het een prachtige uh, uh, en een stijl van haar eie. Ok, ek het gesê, ons gaan nou, gaan ons die van uh, uh, die spot doen en ons is by Wacket Simpson en hy sê Oekalene Town Council uh, het een probleempie, kom ons hoor wat dit is en wie sy tone gaan hy nou weer trap. Ms. Leicester. Hello, Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. says Domasani. I'm calling you from Legal Department of Kuro Town Council. Good evening. Good evening. What is the motive for your transgressions here? I'll tell you what the problem is. Um, that, um, the, the business you to in stuff. Yes. Okay. Which uh, owned this, the, the property. Was liquidated in 2008. Okay. Okay, sir, but the outstanding numbers of sequestration liabilities is invalid under the bylaws of the Emancipation Act. <laughs> yeah but but, but but you understand but, but, what I'm saying. Okay, so what does that mean? Well the juncture of possibilities is in quarantine for the uh, magistrate exCO capabilities. <laughs> Sorry what? Well, the configuration of your hubris which is ubiquitous, that resulted in a litigious circumvention of sectarian respite. <laughs> oh no! But what, what what does it mean? What, what does that mean? I know basic law. I'm not a lawyer. You in the legal department. Listen to me closely now. Don't start getting clever with me, okay? It's very, very simple. It was sequestrated, liquidated, it was paid to the counseling fool, it was reregistered in a new owner, the new owner is responsible, so don't come with magistrate this, magistrate that, or any by-laws or whatever. Don't get clever. Well, the domicilian sit under vis-à-vis mea culpa, that's what I'm saying. <laughs> no what? Do you agree that this is mere culpa? This is what? Mia culpa Mia culpa. I just told you I'm not a lawyer. I don't understand Latin. why don't you speak English? And listen yeah, by the way, you don't have to have Latin anymore to become a lawyer or an advocate so I don't please speak in, in in Latin. You you are the one that needs to give us the money. there's no other third party involved here. Mm -hmm. I am giving you what? You can't even understand English now. In, in I don't own the property The property was owned by a company Did you own the company? I own part of the company uh, yes, Hey, hey yes. hallelujah oh. There we go, oh, yes, there's the yes, connection yes. Yes. yes And and you know what liquidation means? Liquidation is when You have an ice cube and it melts To water, that's Ooh. a liquidation Process <laughs> What's your name? excuse me What is your name? What is my name? I want your name, give me your name Oh. Give me your name now hey? Give me your name <laughs> You want my name? Come, give me your name You no. are liable to give it to me Give it to me It's <laughs> Listen, mate Yeah You're pushing up my heart, right? You're making me angry Mike listen to me Listen to me You're not listening I'll come to your you office You ask me a question And you answer it at the same time <laughs> No Tell me something What is it like? What is what like? <laughs> Sure, I tell you, it's amazing, out of one billion spam, you were the fastest one. Sure. <laughs> oh. Oh. You know what, I don't want to be funny, but no wonder things are guys like, oh, I mean, you must be the dumbest lawyer, and then you somehow pretend to understand uh, Latin as well. Do you do you yeah, go mate. through life with rearview mirrors on your yeah. shoulders? Listen, listen, listen, listen. You're listen. always I'm looking behind. Now. Yes, I'm always looking behind you won't even look in front of you so i'm finished with you tell me where are you finding from what's your lawyer's firm my love firm is called shabalala Komalo, madling gozi costa mashabani sechaba ramaposa and fisaki <laughs> listen to me you know our creator wasted a very good bum when they put oh. teeth in your mouth eh? hey oh. i am finished talking to you Go, oh please, listen I might do starting to talk shit now I think you scared okay if you're a man you'd stand up and give me the right name do you know who your friend is definitely not you <laughs> no maybe someday we could be friends now we can never be friends who is your best friend my gosh, yes yeah my gosh. your best friend for 21 years Yes. Yeah, who's this? Wackhead Simpson. <laughs> yeah, you know. Wackhead. You know what? I really... I'm always oh. listening to this on the radio, and I always... You know what? I can't understand how the get caught. <laughs> Now you know. I can't believe it. I always say that I could never get caught. Yeah, Wackhead. Nee, dankie, Wackhead Dis a clear, my man uh, Peter, Talia, love him Ja, <laughs> <Shame. laughs> yeah, so hy het hier het ne <laughs> Wackhead Hy kan mens in so'n situasie sit like Jy nadrand Jy, jy groei jyself nie meer nie Oké, okay, hallo Rina, daar van Bethlehem, jy sê dit is ijskoud daar in Bethlehem, nou ja, dit ek gloed, dit is landwijd, waar dit so koud is. Ons stap aan, uh, dit was Rina Foster daar in Bethlehem, wat ek van gepraat het, um, oké, okay, ons stap aan, ons is nou by jou, wat ek altijd, man, ek kan nie genoeg sê oor sy veelzijdigheid, Uh, van 'n liedjie skrywer nie. En dek praat natuurlik van Albert Hammond. Hy's gebore in Gibraltar, in Gibraltar. Jo, is moeilik, uh, jy weet, al die L en R en goeie so op mekaar. In Mei 1944 en uit sy pen vloei horde streffers wat uh 'n uh, baie bekendes uh gesing word wat hy vir hulle geskryf het. Vandaag luister ons na een wat hy vir homself geskryf het en hy voer homself uit ook. En dit is Albert Hammond in 1973 in die lekkie as Free Electric Band, noemer 1973. Robert Hammond van 1973 af, wat likkie wat hy self geskryf het, vir homself en prachtig uitvoer. Ons stap aan, ons kom by Corlia Corlia Bota, sy in Delmas in Springs groot geworden en is 9 jaar jonger as die ouwe wat saam met haar sing en hy is Patricio sy singel van 5-jarige ouderdom en oor die 7 jaar daarna toe sy 12 jaar oud was het sy al meer as 40 kunstwedstrijden deel geneem en is uh, uh, as winner uh, van die meeste daarvan veroordeel. Ek het die voorra gehad om daar te gesels. Uh, baie aangenaam en baie lekker gesels. Ons uh, luister na Corlia en Patrizio uh, en die liekie wat hulle vir ons bring is een van my ginslinge Swart koffie, en veral door na by die einde is daar so'n sleetelverandering wat sy met haar stem uh, doen. Daie deel gee my sommer hoenervlees. Ons luister, hier kom Corlia Bota zwart koffie. Diep in my hart weet ek jy yeah, yeah. Hey, Corlea Bota en uh, ja ek was verkeerd gewees, dit op haar eie en dit is nie die een waar hy uh, sleetel verandering plaas vind nie die een wat sy saam met Patrezzio syng nie, As die een saam met Patrezzio is uh, ek mis jou elke dag, a bykie meer en dit is hy wat hy hoenervlees sleetel verandering aan die einde het ok, die tyd sta nie stil nie en ons ook nie ons gaan nou luister Na, die liekie sy naam, Sea of Heartbreak, is een liekie wat geskryf is door Paul Hampton en Hal David en uh, opgeneem vir Don Gibson in 1961. Die lied beskryf uh, die gevoelens van een verlore liefde en vergelijk dit met verlore en metaforise sea van intense hartseer emosie. Nou uh, ja, die opname wat ons luister is dan nou door, ek weet, Dickie Laude, sing om ook. Dickie Loude in the Blue Jeans. Maar hierdie ene is door Don Gibson. Kom ons luister. See you wat brek. vir Don Gibson in die jare, in die jare toet. Uh, ja, ons het om amal geniet en ons het om amal gedans en ons het om amal gesing en ons het, ja, dit was Don Gibson met daar die liekie. Uh, ons stap aan en ons kom nou by een, uh, die liekie of die groep is Alphavul, hy is een Duitse synthpopgroep, wat in 1980s gewold geword het. Die stichterslede was hoofsanger Marion Gold uh, en dan uh, Bernard Hulloid en dan Frank Mertens en uh, ja, hulle behal trefversluis successe met solos, Forever Young, Be in Japan, Sounds Like a Melody, uh, The Jet Set en Dance With Me. Wat gaan ons nou luister? Sounds Like a Melody en dit is Alfa Wil Wora Sing. Hoe's hy? Sounds like a Melody en ek hoor dat so paar kinkoekies ingekom uh, die syns speel op en af, op en af maar uh, oor die algemeen uh, is dit daarom redelik ek gloe julle hoor die meeste van die program. Ons stap aan en die Likkie wat ons nou gaan luister. Kies en Angel Good Morning is een liekie geskryf dier Ben Peters en opgeneem dier die Amerikaanse country muziek kunstnaar Charlie Pride. Uh, dit is in oktober 1971 vrygestel as die eerste enkelsnit van die album Charlie Pride Sings Heart Songs. Die liekie is sederdien, uh, een van sy handtekening liekies, die signature tunes, en uh, geword, uh, en uh, dit, dit was sy achtste liekie op nummer een, uh, op die country kaarte, en was ook die enigste een van a pride by die top 40 op die popkaarte behaal het. Ons luister, Ellen Jackson en hy gaan vir ons syng Kiss an Angel, Good Morning. Never I chance to meet Some old friends on street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 Nou hierdie volgende ene het ek baie in my kroeg, in my restaurant wat ek gehad het, daar in Danielskeil het ek hom baie baie gespeel en oog die mens het hom gelijk het praat van Anne Lee, as die sangeres, en geboor as Inner Lee Emma Gordon was relatief bekend onder die horders aliasus Uh, dit meen al haar ander name gedurende negentigs, maar so ver treffers aangaan, was sy maar droogte beleef en die enigste noemenswaardige liekie wat sy uh, op die groep uh, Wigfield uh, produceer en vir ons bring is, ja ek my sien het om altijd genoem uh, Toetouru Toetouru maar die liekie is two times toe ek sê Toetouru Toetouru toe moest jylle gewet het ek praat van two times, nee Ok, ons luister na nou om, kom my, Anne Lee. two times of to toru doru nou stap ons aan en ons kom by 'n Duitse sanger Freddy Brek sy eintlike naam was Gerard Breker van 'n uh, op 21 Januarie 1942 in Sonnenberg eh uh, en hy is oorlede 17 december 2008 in Rottach uh, eh uh, Boe Beiere was die plek gewees. Uh, hy was een Duitse slaggersanger, komponis platenvaardig, vervaardiger en muziek uh, niesanker. Nou ja, die slaggermuziek daar is een grootse verduideliking waar slagger slaggermuziek gaan. Uh, dit is net een stijl. Nou, sy eerste succes was Oberal of Der Welt. Dit klink vir my of dit oor oor die wereld is, ne gebaseer op a pensiero van a Giuseppe Verdi sin Nabuco. Dit het hy in Engels opgeneem, maar hierdie ouwe het so a sterk stem, hierdie Freddy Breck. Dit is eindelijk die, daar een wat ek net gesê het, we believe in tomorrow. Dit is in laat 1972 Engels as hy enkels net vry gesteld. Ons gaan nou om, luister en die liedje wat hy vandag vir ons syng is Bianca en dit kom uit 1973. Lekke luister, Freddy Brek. der Welt für mich Bianca Bianca Durch jedes Feuer geh ich will dich wie Bianca. Bianca Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben drum teile ich es mit dir denn ich will dir allein meine Liebe geben drum bleibe immer bei mir Schwerketten aus Eisen Ich werde kämpfen und dir beweisen Ich bin nur da Für immer nur dein Ich komm zu dir, bist du noch so fern wie an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 Freddy Brek, die typische typische, soos I know, en die ander Freddy en ja, uh, de, typische Duitse stem. Uh, so een wat uh, jy op reageer wanneer jy omhoor. Uh, een wat respect afdoen, sal ek sê. Die volgende groep is uh, Meisjes groep, prachtige dochterkies. Uh, nou, hulle is uh, hulle noem hulle self Bacara, kom ons luister, ek, ek weet hulle doen uh, Yesira, Kambugi, hulle doen een hele paar likies, die een wat ons na gaan luister is, the devil sent you to Lerado, Lerado dorpie, net aan die grens daar tussen Mexico en Amerika uh, en dit was in 1978 is hier die wat hulle vrygestel het daar, the devil sent you to Lerado, why? Because he knew I was there, aha,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 Whiskey for me, for you tequila They'd never send you to Laredo Because you knew that I was there And then with such a such a the piano, playing a different melody, you wanted cards, you wanted that left all the men without the dollar, and now you could leave Laredo, they want you out of heaven, I Because he knew that I was there And then with such a face inside The Devil sent you to Laredo because he knew that I was there. So het klink of sy stouteplanne in gedagte het. 1978, Bakara die groep. Afrikaans, Afrikaans volgende, André Schwartz, uh, Zuid-Afrikaanse sanger, van sy treffers sluit in een liefde vir alles hier, ritme, dier die nacht. Uh, ek wil jou nooit weer sien nie. Uh, op 1 februari 2019 maak hy bekend dat hy aan uh, motor en neuro, neuron siekte leid. Oké, okay, kom ons luister na die liekie wat ek vir hom op het, uh, een wat hy vir ons gaan sing, en die liekie is, met jou in my lewe, André Schwartz. Jy dan nooit, nooit geweer, nie, hoe ek oor jou voel. voel dit nooit aan jou weis nie, jy was altyd so koel. Cool. Maar vanaan toe ek jou in die deur was daar iets weer moos in jou. Dus toe dat ek weer, ek sal jou altyd, altyd hier hou. Met jou en my liefde, kan net so viel gemaakt, dis die aan jy mynig, geef die mense om ons, jy hoef, nie te praat nie, jou oor sê toch nie, kan ek dit aan jou verduiken, die vreugde hier in my, Heef my arms, sal nie En van die rytje Met jou Lekker lekker om weer Afrikaans te hoor, ne? Uh, so, moet nie sê, ons speel net Engelse muziek, nie, ons speel lekker Afrikaanse muziek, ook jy op hierdie program. Nou, kom ons by, ek uh, weet nie of jylle weet, wie is die Canadian Sweetarts nie? Dit is, uh, hulle is soms ook bekend as Bob and Lucille, een uh, en hulle was een Canadese sangdio, wat gedurende in 1960s gewild, en 1977 het hulle ontbind. Die dio het bestaan uit sangeres, Lucille Star, en haar taarspelende man, Bob Regan, en hulle is veral bekend vir die rockabye, of rockabilly, likie, eenie meenie myenie moe, my. ek dom geluister, en hulle rovie en ekie, uh, hulle bijdra tot die genre, is erkend dier die Rockbilly Hall of Fame. Ons gaan nou na hulle luister, dit is die Canadian Sweethearts, en die liedje wat ons luister is Side by Side, die lekker singelong ene is a sommer een kort liedje ook, hy is nie eens twee minuute nie. Kom! Oh we ain't got a barrel of money Maybe we're come to me more maybe it's trouble and sorrow but we'll travel the road she Transcription Sy aan sy stap die Canadian Sweethearts en dit is uh, Lucille star en haar man van die tijd. Oké, okay, um, die dame, Connie Francis, geboore as Consetta Rosa Maria Frank op 12 december 1938 ten spuite van verskye ernstige onderbrekings in haar loopbaan. Ek dink dit was uh, alkoholisme of uh, iets dergeliks en uh, is, is hy nog steeds actief, sê hy en uh, uitvoerende kunstenaar op 85-jarige ouderdom. Ons luister van haar Has anybody here seen April, dressed in a gown of green? She walks in a world of enchantment, where no one ever grows much older than seventeen. The very young. Every star oh wishing star That shines for you Every love Is all 7 Connie Francis daar moet April Love van 1961 nou ja, ek krij nou net een boodskap of althans op ons groep het Rudolf Goos en die baas van die stasie. hy het so pas aangekondig, hy sê hallo aan al die top DJ's op aarde oog oh, guys, ja nee, dit was uh, <laughs> op die omroepers uh, uh, blad sê, maar uh, kom ons uh, uh, maak het in elk geval bekend is die eerste wat jylle dit hoor is op hierdie program hé hy kom na my op uh, hy is van 6 uur Rudolf, gaan van 6 uur dan het hy die program wat genoem word uh, op spoed nou ja, hy is so pas terug van ek denk hy was in Italia gewees ivers, ivers in die wereld was hy geweest, maar hy sê hy so groot nie, groot nies ons loods vanavond om 6 uur ons splinterniewe rampkat radio website sien later, so uh, sit gereed en wacht van 6 uur vanavond, wanneer Rudolfse program begin, is daar een nieuwe website. Uh, kom ons sien wat gebeur en kom ons volg op en kyk, ek sal dan natuurlijk weer terug wees by die huis en weg hier van die café af so ek sal nie kan uh, volg tot volgende zondag, zondag sal ek eers weer kan sien, dan kom ek weer by wifi uit ok, kom ons gaan aan met die program en uh, ons het volgende likkie is weer Afrikaanse ene wat op die draaitafel uh, is en sy is Elisma Tron Suid-Afrikaanse sangeres actrice, sy is op 6 juni 1983 geboore ach, sy is nog ou dochterkie in Bethlehem, Vrystaat, daar waar ons net gehoor het, waar het so koud is Uh, by Irina Voster uh, wat gesê het, dit is sy, sy luister in van Bethlehem af en dit is Kouda. Nou, tussen die ouderdom van 14 en 17 is sy thuis en het modelwerk gedoen. Onder andere in Italië, so van Italië gepraat, en Griekeland. Op 17 besluit sy om terug te keer na thuisdorp en Koerman en matrikuleer op die hoerschool Kalahari na school begin sy kultuurschool op Kureman, waar sy klasse aanbied vir in een moderne danse, modelwerk en sang. Ons gaan na haar luister, na haar uh, groe treffer, en dit is natuurlijk, uh, Hoekom, die liekie sy naam, is Hoekom. Nie Hoekom is sy, sy naam nie, maar sy naam is Hoekom. Ons luister, Elis Matron, hier kom hy. van uh, Lismatron en dit is Hoekom. Nou ja, ek sê vir julle dank julle, julle ingeskakel was en ek sê dank jy vir die café-eienaar hierso, dat ek sy kantoor kon gebruik het en ek sê dank jy vir uh, die van julle wat van ver af luister en uh, met my gesels het gedeemde die uh, uitsending uh, ek heb hoop om julle zondag weer te sien, ek gaan my best probeer om ook dan by een wifi systeem uit te kom, my bierman door onder op die strand, sê hy het ook wifi door in sy achterkamer, so ek kan daar gaan probeer, want die café maak nie oop sondag hier op uh, vleesbaan nie, uh, of althans hy maak laat oop, hier is amper half 6, 5 uur, daar maak hy oop, so ek sal nie kan nie beteits uitsaai nie, Uh, ek speel uit moet uh, Dana Woner saliekie, een uh, lied van hoop, en uh, so, lekker nawek vir julle, sien julle sondag, en uh, bly ingeskakel vir uh, Rudolfse program vanavond, hy is terug, en julle gaan weer uh, lekker gesels, en uh, lekker luister, op sy program, op uh, blijkbaar een uh, nieuwe uh, hoopblad. Cheers, en bye van nou doen wat jylle doen, of wat jylle geniet en geniet wat jylle doen. Dan een wonder, lied van hoop